Розділ перший, де оповідається, хто такий був преславний гідальго Дон Кіхот з Ламанчі та як він жив. В одному селі у Ламанчі, а в якому саме не скажу, жив собі не так давно гідальго з тих, що то мають лише списа на ратиці, старосвітського щита, худу шкапину та хорта бігуна. Душинина на щодень, частіше яловичина, ніж баранина, на вечерю здебільшого салатка м'ясна, суботами бите різане, тобто яєшня з салом, п'ятницями сочевиця, неділями ще якесь голуб'ятко на додачу, все це похлинало три чверті його прибутків. Решта йшла на камізелю з дорогої саєти, оксамитні штани й пантофлі про свято. Про будень малася одежа з сукна домашнього, роблива, і то не згірша. Була у нього в домі клюшниця років за сорок і небога, що й двадцяти ще не мала, та ще хлопець щелядинець про польову та надвірню роботу, чи коня сідлати, чи ножицями садівницькими орудувати». Літ нашому гідальгові до п'ятдесятка добиралося. Статури був міцної, із себе худий, з лиця сухорлявий, зорі не засипляв і дуже кохався в полюванні. На прізвище йому було, кажуть, кіготь чи віхоть, про це, бачите, одні автори пишуть так, а другі інак. Хоч в нас є певні підстави гадати, що насправді він звався Кикоть. Проте для нашої повісті воно байдуже аби ми тільки, оповідаючи, от правди ані руш не відбігали. Так от, щоб ви знали, Гідальго той гулящого часу, тобто за малим не цілий рік, водно читав рицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання. І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не один морг орної землі продав, аби книжок рицарських до читання собі накупити, де було як узуздрить, так і зразу й тягне додому. Та найбільше лебонь припали йому ті до смаку, що їх скомпонував славнозвісний Фелісіян де Сільва. Його проза здавалась нашому гідальгові блискучою, його на речення правдивими перлами, особливо ж освічення любовні та виклики на герц, де писалось, приміром, таке. Ваша безпричинна жорстокість причинилась до того, що я став, мов, причинний і не мушу нарікати на вашу злочинну ліпоту. Або ще, високі небеса з посполу зірками божественно утверджують вашу божественність, заслужено надають вам заслуг, яких заслуговує ваша небесна душа. Бідний кавальєро, читаючи такі речі, аж у голову заходив, ночі не спав, щоб тільки додуматися да доглупатися, в чому їх сила. А воно, хоч би сам Аристотель з домовини встав, то навряд би чого дорозумівся. Неясно було йому також, як Дон Бельяніс міг завдавати і сам діставати таку силу ран. Хоч би які знаючі лікарі його гоїли все обличчя його і все тіло мало бути покарбоване близнами та шрамами. Проте він вельми похваляв автора за обіцянку продовжити свою і без того довгу історію. Не раз йому й самому набігала думка взятися за перо і написати те заповідане продовження. І він би був його написав, а може й видав, якби тому не стали на заваді інші важливіші помисли, що безнастанно тривожили його ум. Частенько йому траплялось диспутувати з тамтешнім парохом, а був то чоловік учений, укінчений богослов із Сігуенси, проте котрий лицар кращий пальмерін англійський чи Амадіс Гальський. Проте майстер Ніколас, целюрник у тому ж таки селі, вважав, що обом тим воякам далеко до рицаря Феба. Якщо хто може йому дорівняти, то хіба лише дон Галаор, Амадіса Гальського, бо то кругом рицар, не такий манірник і тонкослізка, як брат, а в юнацтві ніколи задніх не пас. І так наш гідальгу у те читання вкинувся, що знай читав, як день, так ніч, от рання до смеркання, от смеркання знов до рання, і з того недосипу та з того перечиту мозок його до решти висох. І сунувся бідаха з глузду. Його уява переповнилась різними химерами, вичитаними з тих книжок, чарами та чварами, битвами та боями, викликами та ранами, сітханнями та коханнями, розлуками та муками і всякими такими штуками. Всі ті несосвітинні вигадки так убились йому втямку, що він мав їх за щирісіньку правду. Казав було, що сітруй Діас завзятий був рицар. Але не вийшов проти рицаря полум'яного меча, бо той одним махом двох страшних і потворних велетнів міг навпіл розчахнути. Великого стояв у нього і Бернардо дель Карпіо, що вбив у ронцевалі завороженого Роланда робом Геркулеса, котрий задушив у своїх обіймах Антея, сина землі, похваляв наш гідальго і велетня Морганта, що з усього пихатого й нечемного великанського кодла єдиний був люб'язний і гречний. Та над усіх предкладав він Рінальда Монтальбанського. Любо йому було бачити, як той левень, виїхавши зі свого замку, грабував на шляху кого-попадя. Або, перелинувши через море, викрадав Магометового Боввана, що був, як славить історія, геть увесь щиро злотий. А за те, щоб надавати носаків зрадникові ганелону, наш кавалєр віддав би раду свою клюшницю, та вже й не Богу заодно. Збожеволів він отак до послідку. І вроїлася йому в голову дивочна думка, яка жодному шаленцеві тоти на ум не спливала, що йому випадає, мовляв, і подобає собі на славу, а рідному краєві на пожиток, статися мандрованим рицарем, блукати світами кінно і оружно, шукати пригод і робити все те, що робили, як він читав, мандровані рицарі, тобто побурювати всілякого роду кривди, наражатися на різні біди. І Небезпеки, щоб перебувши їх і подолавши, окритий імення своє несмертельною славою. Неборака бачив уже в думці, як за правицю його потужно вінчають його щонайменше на трапезонського цісаря. Розкошуючи безміри цими принадними мріями, заходився він мерщій заміри свої до діла доводити. Поперед усього вичистив прапрадідну збрую, що вже бозна відколи занедбана в кутку валялася і добре ржею та цвілизною взялася. Вичистив, вилагодив, як міг, аж бачить, щербу ні великий. Заборола бракує. Є самий ноший Однак же хитро зумів тому лихові зарадити, вирізав з картону такий ніби начілок, примостив до шишака, от тобі й шолом зуповний. Щоправда, як добув меча, щоб перевірити, чи кріпкий той шолом, чи витримає в разі чого удар, та рубанув раз і вдруге, то одним махом знівечив усе, над чим цілий тиждень морочився. А що легкість, із якою шолом на шмаття обернувся, була йому не до смаку, він вирішив забезпечити себе перед таким випадком і переробив його, вправивши всередину кілька залізних обручиків. Він лишився задоволений тією міцнотою, хоч і не хотів її більше на пробу ставити і вважав, що має тепер знакомитого шолома. Тоді оглядів свою шкапу. І, хоч вона в нього була куксовата й мала більше всякої ганжі, ніж гризвісна гонелина коняка, що, кажуть, тантум пеліс ет оса фуїт була сама шкура та кості, визнав, що ні Олександрів буцефал, ані Сідів Баб'єка його коневі не рівня. Чотири дні над тим думав, як його назвати, бо де ж видано, щоб кінь такого зацного рицаря та ще й такий сам собою добрий, не мав якогось голосного імені. Отож і старався прибрати йому таке ім'я, що ясно показувало б, чим був той кінь, поки не служив мандрованому рицарю, і чим тепер став. Гадав, бачите, що як у пана стан змінився, той кінь, відповідно, мав змінити ім'я на якесь нове, славне та гучне, гідне нового звання і нового покликання його пана». Крутив міском туди й сюди, перебирав сотні імень, вигадував і відкалудував, подовжував і скорочував, перевертав на всі боки і назвав нарешті «росинантом», септо «перешкапою». Се ім'я здалось йому благородним і милозвучним, а до того ще й промовистим, бувши передніше шкапою, перетворився б той його кінь у найпершого румака на світі». Назвавши так собі до любості вірного свого коня, став наш гідальго думати-гадати, яке б уже самому собі ймення прибрати. І те думання взяло йому вже не чотири дні, а цілих вісім. Кінець кінцем він нарік себе Дон Кіхотом, звідси ж то й висновують автори цієї правдивої історії, що в дійсності його прізвище було кикоть, а не віхоть, як твердили деякі інші. Проте, згадавши, що одважний Амадіс не задовольнявся своїм голим іменням, а долучив до нього назву рідного королівства, щоб його прославити, і йменувався Амадісом Гальським. Наш завзятий рицар поклав теж додати до свого імені назву отчизни своєї і величатися «Дон Кіхотом з Ла-Манчі». Так усякому буде розумно, звідки він родом і ходом, так, гадалося йому, уславить він непомалу свою батьківщину. Підрихтувавши отак збрую, спорудивши як слід шолома, прибравши імення коневі своєму і нарешті собі самому, вважав наш рицар, що тепер лише за одним діло стало – знайти собі даму до закохання, бо мандрований рицар без любові то все одно, що дерево без листу й овочу, або тіло без душі». Коли за гріхи мої, мовив собі на думці, або на моє щастя, випаде мені спіткатися з якимсь велетнем, що зазвичай трапляється мандрованим рицарем, і я повергну його в двобої, чи розпанахою навпіл, чи ще яким чином поборю його і поконаю, то хіба не гоже буде мати якусь даму, щоб послати його до неї на поклін? Нехай увійде, впаде навколішки перед любою моєю сеньорою і каже смирно та покірно «Я – велетень Каракульямбро, володар острова Маліндранії, мене переміг на герці ще неоцінений по заслузі рицар Дон Кіхот з Ламанчі і велів мені стати перед очі ваш мості, аби ваша вельможність розпоряджала мною по своїй вольній волі». О як же радів наш добрий кавальєро, виголосивши в думці отаку орацію, а надто знайшовши нарешті ту, кого мав назвати своєю дамою, то була, як гадають, проста собі дівчина з сусіднього села, хороша на вроду, що він у неї був деякий час закоханий, хоч вона, здається, про те не знала і не дбала. Звали її Альдонса Лоренцо. Вона ж той видалась йому гідною носити титул володарки його думок. Вишукуючи таке ім'я, щоб і на її власне було схоже, і личило принцесі чи якійсь панії високого коліна, він назвав її Дульсінеєю Тобоською, бо родом була Стобоса. Це ім'я здавалось йому доброзвучним, витворним і значливим, до пари тим, що він приклав уже собі й коневі своєму. Розділ другий, де оповідається про перший виїзд взятого Донкіхота і своїх володінь. Скоро так і злагодився, не хотів наш Гідальго марно часу гаяти і здійснення своїх намірів на безрік відкладати, бо від того світові неабияка могла вчинитися шкода, скільки ще в ньому зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити, скільки помилок виправити, скільки повинностей виконати. Отож, ні слова нікому про задум свій не сказавши, встав він раз якось перед світом, а діло було в місяці липні, як саме гарячі дні стояли. І так, щоб ніхто не бачив, узяв на себе повний обладунок, сів на росинанта, приладив на голові свого латаного шолома, настромив на руку щит, схопив списа і виїхав за двірками в чисте поле, радий та веселий, що як то щасливо складається з самого початку його справи та ледве опинився в полі, як шибнула йому в голову страшна думка. Така страшна, що він ладен був уже й назад завернутися. Пригадав собі, що його ж ще не висвячено на рицаря, тож за рицарськими законами він не має жодного права ставати добою з будь-яким рицарем. А якби вже й висвячено, то як рицар-біляк, він може носити лише білу збрую, без девізу на щиті, поки своєю хоробрістю його не заслужить. Ці миркування похитнули були його намір, та шаленство взяло гору над тими сумнівами, і він вирішив, що висвятиться від першого, хто в мандрах йому зустрінеться, бо інших багато так чинило. Це він вичитав у книжках, які довели його до такого стану. Що ж до білої збруї, то він поклав так свої лати на дозвіллі вичистити, щоб вони за самого горностая біліші ясніли. Заспокоївшись, він рушив далі, даючи на волю коневі куди хоча правити». У тому ж, гадав він, і була вся сила пригодництва. Їде ото наш новоявлений рицар та й промовляє сам до себе такими словами. Немає найменшого сумніву, що в прийдешні часи, коли об'явиться світові правдива історія моїх голосних подвигів, мудрець, котрий їх спише, розпочне оповідь про цю мою першу ранішню виправу саме так – Заледве рожеволицей Аполон почав розпускати по широкому і просторому виду земному золотаві звої свого пишного волосся. Заледве дрібні різнопері пташки, мову арфи дзвонячи, ніжнотонною і медоплинною гармонією привітали рум'яну Аврору що саме покинула м'яке ложе ревнивого свого мужа і з'явилася смертним очам поміж брам і кружганків ламанського обрію, як преславний рицар Дон Кіхот з ламанчі, занихаєвши розкішні пуховиці, спав на свого знакомитого коня Росинанта і рушив у дорогу вікодавньою і людославною рівниною Монтьєльською. Справді, саме цією рівниною він і їхав тепер. Блаженний той вік, провадив він далі, Блаженна доба, коли будуть ознаймовані Придивні мої діяння, гідні того, Аби з бронзи їх вилити, з мармуру витисати, У фарбах удати на вічну згадку. О ти, примудрий чародію, хто б ти не був, Як випаде тобі доля стати літописцем Цієї незвичайної історії, Милим Богом прошу тебе, «Не забудь доброго мого Росинанта, вірного товариша в усіх мандрах моїх і пригодах». А потім промовив так, ніби справді був закоханий. «О, принцесу Дульсінеє, володарку полоненого мого серця, Великого завдала єси мені жалю, відіславши мене від себе і заказавши строго і гостро являтися перед очима вроди твоєї. Благаю, пані ласкава, не забувай відданого тобі серця, що з любові до тебе несказанної дознає муки». І далі ще молов багато всяких нісенітниць, подібних до тих, що в романах своїх повичитував, підладжуючись якомога під той самий штиль. Та їхав собі помалу вперед, а сонце тим часом, підбившись височенько, пражило немилосердно. Щоб у нашого гідальга лишився ще який мозок, Воно б його до краю розтопило. Майже цілий той день їхав він гарма-дарма. Не траплялось йому по дорозі нічого, вартого згадки, що його аж розпач прав, бо не терпілося йому здибати кого-небудь і спробувати одразу міць своєї правиці». Деякі автори твердять, ніби перша пригода сталася йому на Лямському перевалі. Інші знов кажуть, ніби то була пригода з вітряками, але я, пильно дослідившись у справу і розшукавши відповідні записи в ляманських хроніці, знаю напевне, що того дня мав він пусту їзду. Надвечері сам він і кінь його страшенно стомились і охляли з голоду». Розглядаючись на всі боки, чи нема деякого замку або хоч куреня пастушого, де прихиститися та відпочити з труду великого, побачив наш рицар неподалік від шляху корчму, і здалося йому, що то він зірку уздрів, яка приведе його, як не в самий рай, то хоч добрами спасіння. Надавши ходу, добрався він до неї так уже смеркома. У воротях корчемних стояли, як на те, дві молодички з тих, що називаються мандрюхами. Вони справді мандрували до Севілії з погоничами мулів та й завернули це з ними на ніч до корчми. Нашому шукай біді здавалося, ніби все, що йому думалось, бачилось чи уявлялось, має неодмінно з тим збігатися, що він у книгах вичитав. Тож йому зразу й примарилось, що це не корчма, а пишний замок о чотирьох вежах та шпилях щиросрібних, що коло замку того і міст звідний, і рів кругойдучий є, і все інше до нього належите». Не доїхавши трохи до корчми, чи то пак до замку, він натягнув коневі поводи і пристав, сподіваючись, що між зубцями муру туж-туж з'явиться якийсь карлик і задме вріг, ознаймуючи прибуття рицаря. Та карлик чомусь барився, а Росенантові пахло вже стіло. Тоді Дон Кіхот під'їхав ближче і, побачивши гулящих молодичок, подумав, що то перед замковою брамою шпацирують якісь гречні панянки чи пишні дами. Сталося випадком, що саме в ту хвилину свинопас, зганяючи з терниська черідко свиней, шанувавши слухи ваші, так вони називаються, засурмив у ріжок, бо на той гук вони звикли збігатися. Тут уже Дон Кіхотові здалося, що сподіванка його справдилась, що то карлик звістує його приїзд. Безміри врадований рицар став наближатися до дам. Але ті, побачивши таку поторочу в чудернацькому обладунку зі щитом і списом, перелякались і кинулись тікати до корчми. Тоді Дон Кіхот, здогадавшись, що то він їх настрахав, підняв картонне забороло і, відслонивши своє худе, запрошене обличчя, обізвався до них чемно і поважно. «Не тікайте од мене, сеньори! Не бійтеся нічого! Бо рицарем того закону, до якого я належу, не честь і не подоба кривдити будь-кого, а найпаче таких достойних дівиць, що із виду вашого зразу можна пізнати благородство». Молодички щудовано придивлялись до його обличчя, прикритого саморобним начілком. Як же почули, що він назвав їх дівицями, а воно зовсім із їхнім ремеслом не в'яжеться, то не втримались і почали реготати, аж Дон Кіхотові сердито стало. «Скромність прикрашує вроду», – зауважив він. А хто без причини сміється, того називають дурносміхом. Зрештою, я кажу вам так не для того, щоб вас уразити чи подратувати. Єдине, чого я прагну – служити вашим милостям. Незвична мова нашого рицаря та його незграбна подоба ще більше викликали у молодичок сміх. А його ще дужче від того розбирала досада. Не знати, чим би це все скінчилось, якби не на доспів у саму пору корчмар, чоловік із себе повнотелесий і через те, може, на вдачу потульний. Правда, як побачив він теодороблу в перісті збруї, що повід не приходився до списа, а щит до панцера, той сам мало не засміявся за прикладом своїх нічліжанок. Проте рештунок, той грізний, все ж таки перелякав його непомалу, і він вирішив прийняти гостя поштиво, пане рицаю озвався він до нього, якщо ваше добродійство хоче в нас підночувати, то вашець знайдете тут усе, що треба, от тільки ліжка немає, а то всього повно. Побачивши Дон Кіхотша Кастиляна, Кастеляна, він помав корчмаря за управителя замку, відповів, а мені, пане Кастеляне, і того стане, бо знаєте, в мене вбори ясна збруя, бій завзятий, то мій спочив». Корчмар подумав, що гість назвав його кастеляном, щоб натякнути, ніби він Кастілець на всі руки умілець, хоч насправді був родом з Андалусії, з Санлукарського узбережжя, і такий злодіяка, що заломив би самого Кака, а шахрай не згірший от якоїсь Жака. Він отказав лицареві: "То виходить ваше добродійство, що ваше ложе твердий камінь, вартування то ваш сон. Коли так, то сміло можете завернути до нашої хати. Таке в нас тут діється, що не то одну ніч, а й цілий рік можна буде очей не стуляти. Сеє сказавши, притримав стримено донкіхотові і той ізсів із коня. З тяжкою, правда, бідою, бо ж цілісінький день і різки в роті не мав. Та попрохав господаря коня як слід попорати, бо, мовляв, другого такого вівсянника і в світі не знайдеш. Кошмареві кінь не здався й в половину таким добрим, як хвалився Дон Кіхот. Проте він завів його до стайні і зразу повернувся, чи не треба ще й чого гостеві. А гість уже помирився з тими жіночками, і вони саме стягали з нього збрую. На грудника й на раменника вже й зняли, а от нашийника ніяк не могли одстебнути від от того вражого шолома розсупонити, що до нього стьожками зеленими був міцно прикручений. Треба було б ті стьожки розрізати, бо вузлики там позатягалися, що не розплутаєш. Але Дон Кіхот не хотів на те жодною мірою приспистити. Стати, так і просидів цілу ніч у шоломі, наче де яка. Тих же двох підтіпанок, що збрую з нього знімали, вважав він за якихось князівен чи володрак того замку і промовляв до них з великою ввічливістю. «Ще за жодним паладином так ті дами не ходили, як за славним Дон Кіхотом, що з своїх земель приїхав. Йому служать двірські панни, а коневі – королівни». А коням мого любі мої пані звати, щоб ви знали Росинант, а мене самого Дон Кіхот з Ламанчі. Щоправда, не годилося б мені виявляти вам свого імення Доти, доки його не вславлять подвиги, доконані мною вам на честь і пожиток». Та коли вже випала така нагода припасувати до нинішніх обставин стародавній романс про Ланцелота, мушу я перед вами довчасно назватися. Та недалеко вже та пора, коли ваш мості будуть мені наказувати, а я ваш мостей буду послухати. Тоді, міцно сила правиця моя, дасть ознаку мого прагнення служити вам». Молодички, не звикли до таких пишномовних рацій, слухали його мовчки, спитали тільки, чи не хотів би він чогось попоїсти. «А зажив би дечого», – отказав Дон Кіхот. «Гадаю, що все було б і геть то до речі». Діло, як на те, діялося в п'ятницю, і в усій корчмі не знайшлось ніякого їства, опріч риби, та й тієї було обмаль, що в Кастілії називають тріска, а в Андалусії дорж. В інших краях кабліон, а в інших знов форелька. Дон Кіхота спитали, чи не спожило б його добродійство форельки, бо іншої риби все одно нема. Нехай буде й форелька, погодився Дон Кіхот. Кілька штук форельок стане за одну форель, а мені байдуже, чи дадуть вісім разів по реалу, чи вісім реалів по одній монеті. А ще, може та дрібна форелька й смачніше буде за форель, адже телятина делікатніше за воловину, а козинятина за козлину. Та нехай там уже що, тільки мерщий не сіть, бо як живота не вгонобиш, то ані труду ніякого, ані зброї не підіймеш». Стола поставили тут же на дворі коловорід, і господар приніс Донкіхотові Кіхотові порцію тріски. Риба була зле вимочена, ще гірше зготована, а хліб до неї чорніший і цвіліший за рицарову збрую. Ото була сміхота дивитись, як він вечеряє. На голові йому шолом, забороло підняте, а до рота сам рукою не дістане, мусив хтось інший їжу в рота класти. Одна з тих молодичок служила йому в тій потребі. Ще важче було з питтям, але корчмар прирозумів, як тій біді зарадити. Вибрав із тростинки серце, один кінець тої рурочки в рота йому вставив, а в другий вино наливав. Рицар же, аби тільки стяжок не розрізати, всі ті недогоди терпливо зносив. В цей самий час до корчми зайшов холощий кабанці викладати. Увійшовши, писнув кілька разів у свою дудочку. Тут же Дон Кіхот остаточно впевнився, що прибув до пишного замку, де його зустрічають з музикою, що тріска – то форель, черствий хліб – пшенишна булка. Ті дві блудяжки – двірські дами, а корчмар – кастелян. Отже, не дарма повзяв він наміру світ рушити, недарма виїхав із своїх володінь. Одне тільки його муляло, що він не дістав досі висвяти на рицаря. Той не має ще повного права шукати якоїсь пригоди, поки його не приймуть до рицарського. Розділ третій, де оповідається, яким потішним способом висвятився Дон Кіхот на рицаря. Мучений тією думкою, Дон Кіхот, отбув швиденько вечерю свою вбогу корчемну, гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там упав перед ним навколішки і сказав «Зацний рицарю!» Я не встану із місця, поки добродійство ваше не вчинить мені однієї ласки. Вчинивши ж її, вашець і себе славою великою окриє, і роду людському непомалу прислужиться. Побачивши корчмар гостя і такі речі його почувши, витріщив очі з великого дива і не знав, що почати. Він намагався підняти Дон Кіхота, але той аж тоді встав, коли корчмар пообіцяв уволити його волю. «Меншого я й не сподівався от вашої, мій пане, незрівнянної великодушності», промовив тоді Дон Кіхот. «Бо ласка, яку ваша гойність при рекламенні зробити, полягає в тому, жеби завтра рано вашець мене на рицаря висвятив. Сю ніч у каплиці замку Панського я вартуватиму при зброї, а вранці кажу, нехай справдиться жадання моє заповідне, аби міг я повелінню обов'язку мого об'їжджати всі чотири сторони світу, шукаючи пригод та допомагаючи всім скривженим, що належить чинити всякому рицарству» та надто таким, як я, мандрованим рицарем, схильним до звершення подібних подвигів. Корчмар був, як ми вже казали, битий жак. Він і зразу був подумав, що гість не сповна розуму, а тепер-то й зовсім у тому пересвідчився. Хотівши добре побавитись тої ночі, він надумав потурати всім його примхам. Тож і сказав Дон Кіхотові, що схвалює його намір, цілком притаманний і властивий таким знакомитим рицарем, на якого він подобою своєю бадьористою виглядає, що й сам він – Корчмарбито з молоду теж таким хвальним промислом трудився, віявся світами, шукаючи пригод. Було його скрізь і на Малаських жердовищах, і на Ріаранських островах, і в Севільських бурдеях, і на Саговійському точку, і в Валенційському оливняку і в Гранадських Передмур'ях, і на Санклурському узбережжі, і на Кордовському жереб'ячому плацу, і по долецьких шинках, і по приріжних кутках, де він руками чудеса творив, а ногами тягу давав. «Де не одну каверзу спроворив, де не одну втовичку збаламутив, не одну дівку справичив, не одного малолітка ошукав і тим дав себе знати всім чисто гішпанським судам та трибуналам, аж поки не осів отут, у власному замкові, де й живе своїм та чужим коштом, пригощаючи всіх мандрованих рицарів, незалежно від їх сану і стану, з самої щирої любові, що він до них має. Вони ж, за тую його люб'язність, діляться з ним своїм добром». До цього він іще додав, що при замку немає каплиці, де можна було б бути нічне вартування, бо стару розваляли, а нову ще не поставили. Але йому, напевно, відомо, що в разі потреби вартувати призброю вільно в будь-якому місці. Отже, нехай його гість перебуде всю ніч на замковому діденці, а вранці, як Бог поможе, відправляться всі приписані церемонії, і він стане справдешнім рицарем. І то таким, що не найдеш у всьому світі хрещеному. Потім корчмар спитався в Дон Кіхота, чи має він гроші. Той отказав, що не має ні шага, бо ніде в книгах не читав, аби мандровані рицарі носили при собі поврязкачі». На те заперечив Корчмар, що він помиляється. Хоч у романах про те й не пишеться, бо автори не вважають конечне згадувати про такі прості й потрібні в дорозі речі, як гроші або чисті сорочки, однак це зовсім не значить, що в рицарів їх не було. Навпаки, йому достеменно відомо, що всі мандровані рицарі, про яких понаписувано цілі стоси книг, Мали про всяк случай добре натоптані гаманці, брали вони з собою і сорочки білі, і слоїки з мастю, рани гоїти, не завжди бо в чистому полі, або серед степу, десь воюючи, і на рани здобуваючись, є спромога знайти собі цілителя. Хіба тільки як накладав хтось чаклуном яким примудрим, що зараз тобі й прийшле на хмарі дівчину або там карлика із клянятком води цілющої, або одну краплю ковтнув, усі болячки твої врази, де й дінуться. Та де такої помочі не було, давні рицарі проте дбали, щоб буджур їхніх чи то були гроші й інша всяка потріб, як то корпія чи масті лічничі. А як траплялося, що рицар не мав джури, хоч таке й не часто випадало, то й сам приторочував бувало саковки маленькі румакові до крижів, нібито не знати, яка дорога річ. Правда, возитися саквами не вельми мандрованому рицареві пристало, тим і радить він донкіхотові, хоч міг би й наказати, як охрещенникові своєму прийшлому. Хай ніколи більше не рушає в дорогу без грошей та іншої такої потребизни. Той припас зовсім несподівано може стати в великій пригоді. Дон Кіхот пообіцяв таку достоту вчинити, як радив йому кастилян, а сам заходився лаштуватись до цілонічної варти коло зброї на просторому подвір'ї, що до корчми тієї збоку притикало. Позбирав увесь свій рештунок, склав на жолоб на пувальний колоколодяся, сам же, нахопивши на одну руку щита, а в другу списа взявши, почав перед жолобом поважно і ніби з погорда туди-сюди походжати. Як заступив він на варту, то й ніч якраз запала». Корчмар же тим часом розповів усім, хто в його корчмі був, про божевілля свого новогоднішліжника, про те вартування над зброєю та про обряд висвятина рицаря, що мав потому відбутися. Всі дуже тим хемородом дивували і вийшли, щоб на донкіхота й здалеку поглянути. А він ходив собі велично взати вперед або спинявся раптом і, спершись на списа, пильно дивився на свій бойовий обладунок. Ніч була вже пізня, але місяць так розсвітився, ніби в сонця все проміння забрав і всі добре бачили, що витворяв новонасталий рицар. Одному погоничеві, що в корчмі стояв, прийшла саме охота напоїти своїх мулів, а для цього треба було зняти жолоба донкіготову зброю. Як забачив наш рицар того напасника, заволав одразу дужим голосом, «Хто б ти не був, озухвалий рицарю, що важишся доторкнутися до зброї найславетнішого з усіх мандрованих рицарів, які будь-коли приперезувались мечем». Подумай, що робиш, не руш її, бо головою за своє зухвальство приплатишся. Погонич не зважав на ті погрози, аніже, а краще б йому було зважити, ніж здоров'ям своїм так необачно важити. Схопив зброю за реміняча і кинув її, якому гадалі. Як побачив те Дон Кіхот, звів очі до неба, а мислі зніс, видима річ до володарки своєї Дольсінеї, і промовив. «Дай мені помочі, синьоро моя, В цій першій притузі, Хай я помщуся за зневагу Вчинену серцю моєму, Що голдує тобі по всі віки вічні, Не забудь мене ласкою І заслоною своєї в цій першій потребі». Проказавши таку орацію, Ще багато дечого відкинув геть щита, Підняв обіруч списа І так нему голову погоничу відторохнув, Що той зразу як мертвий простягся. І ще б один такий удар – то вже ніякий лікар його не одволав би. А дон Кіхот позбирав збрую свою і знов почав походжати собі любісінько, як і перше. По малій часині встав другий погонич, не знаючи, що сталося з його товаришем, бо той ще лежав та чмелів слухав, і теж хотів своїх в'ючаків напоїти. Підійшов до жолоба і давай збрую скидати, щоб місце звільнити». Аж тут Дон Кіхот, не кажучи ні слова і не кличучи більш нікого на поміч, і знов кинув щита, знов махувнув списом, і так на хабу по голові лулуснув, що спис хоч і цілий зостався – так у того ж череп не на троє, а мабуть на четверо розсівся. На той галас посбігались усі нічлі жани корчемні, прибіг і сам господар. Тоді Дон Кіхот, затиснувши однією рукою щита, а другою за меча схопившись, покликнув. «О царице вроди, силою потугом мого знеможеного серця, зверни в цю хвилю очі величі своєї наполоненого тобою рицаря, бо над ним не бувала нависла небезпека. Ці слова такого додали йому духу, що здавалось, якби на нього вдарили погоничі з усього світу, то й тоді ані на крок не відступив би. Товариші поранених, побачивши їх у такому стані, зачали здалеку кидати на Дон Кіхота каміння, а він затулявся скільки мога щитом, та от жолуба не отходив, щоб збруї на призволяще не лишати». Корчмар в одного гукав на погоничів, щоб дати спокій рицареві. Казав же він їм, що то божевільний, хоч і всіх переб'є, то йому за те нічого не буде. А Дон Кіхот не вгавав, все знай галасував на погоничів, що вони зрадники й віроломці, а на Кастиляна, що він тхір, а не чеснородний кавальєро. Коли попускає такі вчинки супроти мандрованого рицаря, показав би він йому на те віроломство. От шкода тільки, що ви святи ще не дістав. «А вас, голодранці, вас, підлі гультіпаки, кричав ізновна погоничів. «Я за невіщо маю! Кидайтесь на мене, бийтесь, лайтесь! Що хочете робіть? За дурощі ваші зухвальство піднесу я вам добру повну!» Він виголошував ці похвалки з таким палом і завзяттям, що превеликого завдав напасникам своїм жаху. З того переляку та ще з намови корчмаревої вони перестали кидатись камінням а він не боронив їм забрати скалічених та й заходився знов справляти варту свою в незворушному сопокої. Гостеві витівки остобісіли корчмареві, і він вирішив покласти їм край. «Дай, – думає, – от буду вже зразу той триклятий обряд, висвячу його на рицаря, поки іншої якоїсь халепи не склалось». Підійшовши до Донкіхота, Кіхота, він перепросив його за тих гультяїв, котрі без ланового відома так нечемно супроти гостя повелися, за що вже слушно і здобулися кари. Потім нагадав йому знов, що при замку він не має каплиці, але для довершення обряду воно не конче й потрібно. Для висвяти, згідно з заведеним церемоніалом, це вже він напевне знає, найголовніше – по шиї дати та голим мечем по плечах ударити. А все хоч і в чистому полі зробити можна. А вартувати йому годі вже, бо досить було б і двох годин, а він цілих чотири провартував. Дон Кіхот пойняв йому віри і сказав, що на все пристає, аби тільки швидше обряд отбути. А потім додав, що діставши ви не доставить у замку душі живої, якщо на нього хто знов нападе. Хіба тільки з поваги до властителя замку тихо щадить, за кого він попросить. Мудрий по шкоді господар метнувся боржі по книгу, де записував сіну та ячмінь, що на мулів видавав, і знову вернув до Донкіхода в супроводі тих двох молодиць та хлопчика, який тримав недогарок свічки. Вилівши нашому гідальгові стати навколівшки, Захара Маркав щось, мов читав із видаткової книги якусь урочисту молитву. І серед того молитвування вліпив рицарєві доброго потилишника, а потім узяв у нього меча і плазом по спині вдарив та все мимрив щось собі підніс. Все я зробивши, велів одній молодиці приперезати йому меча. Вона вчинила те з великою спритністю та делікатністю, хоч і регітно їй було з усієї тої церемонії, та бачивши допіру подвиги новонареченого рицаря, душила в собі той сміх. «Пошли вам, Боже, щасливого рицарювання, і дай вам, Господи, у всякому бою потухи і подуги!» – примовляла Чемненько меча йому прив'язуючи. Дон Кіхот спитав, як її на ім'я, бо він же мусить знати, кому завдячує таку велику ласку і кому має віддати частину слави, що здобуде потужною правицею своєю. Вона відповіла смиренно, що зветься Похожала, а батько в неї – полатай Столедо, живе колояток Санча Б'єнаї. І додала, що куди б не закинула її доля, вона завше буде служити йому і як свого пана шанувати. Тоді тонкий ход попрохав її, щоб заради любові до нього вона вчинила одну ласку – звалася відтепер пані Похожальська, молодичка пообіцяла, що так і зробить. Друга молодичка прип'яла йому остроги, і в нього була з нею майже така сама розмова, як і з першою. Він і її спитав, як звати, а вона одказала, що її звати Вітрогонка, а батько в неї – статечний мельник із антикери. Подякувавши їй і запропонувавши свої послуги, наш рицар попрохав її, щоб віднині називалась «пані Вітрогонська». Відбувши на Галай-балайсі, нечувані чувані й невидані церемонії, Дон Кіхот аж регнув сісти мерщій на коня і рушити в світ пригод шукати. Негаючись, окульбачив він росинан та скочив на нього, обійняв господаря і красно подякував йому за ласку, наплівши силу селену високохмарних слів, що годі й переказати. Корчмар, аби такого гостя швидше здихатися, відповів йому так само за крутисто, хоча й коротшими словами, і не спитавши навіть плати за нічлігування, відпустив його з миром. Розділ четвертий. Що приключилось нашому рицареві по виїзді з корчми? Саме на світ почало благословлятись, як Дон Кіхот виїхав із корчми вже зуповним рицарем. І такий же був радий та веселий та втішний, так у ньому серце грало, що на ресинантові аж попруги тріщали. Та тут спали йому на пам'ять корчмареві поради за припас, що то в дорозі може знадобитися, особливо за гроші та за сорочки. І він вирішив з'їздити по те добро додому, та за одним ходом і збройностя собі поєднати. Був там у нього на призначці селянин один, його сусіда, чоловік багатий на діти, а бідний на достаток, та до джурування і гетьто придатний. От і завернув він росинанта до свого села». А той, ніби зачувши вже рідну стайню, так щиро з копитар вонув, що ледве землі торкався. Проїхали отак трохи, аж чує, з правої руки з гущавини лісової, щось ніби квилить проквиляє. Ти їх жалібно, скоро почув, промовив. «Хвала небові святому за ласку, що мені так хутко не спосилає, аби міг я повинність мою рицарську справити і плодів моїх добрих намірів зажити. Не сумнюся, що то стогне якийсь безталанник, чи, може, безталанниця, що потребують допомоги моєї та опіки». Смикнув заповіддя та й погнав росинанта туди, звідки те квиління чулося. Ледве в залісок уїхав, дивиться, аж там до одного дуба кобила прив'язана, а до другого хлопець років п'ятнадцяти, до пояса заголений. Отож він і стогнав, та й було чого, бо тут же стояв якийсь здоровий дядько, що є сили затинав його батогом, промовляючи за кожним разом. «А будеш мені дивитися? А будеш мені кричати?» А хлопець лебедів «Ой, не буду більше, дядьку, їй же, Богу святому, не буду, а ходібки так уже пильнуватиму, що й на хвильку з ока не спущу». Побачивши Дон Кіхот, що тут діється, гримнув на дядька грізним голосом. «Нечемний рицарю, не годиться знущатись отак над безборонним. Сідай на коня, бери свого списа, а треба сказати, що до того дуба, де стояла кобила на припоні, ратище було прихилене». «Я кажу тобі, що так, як ти, чинять лише страхополохи». Побачивши таку фігуру, всю взброю закуту, що потрясала списом над самим його обличчям, дядько аж помертвів увесь і отказав лагодком – «Пане рицарю, хлопець, що я отає караю, то мій наймет, вівці в мене пасе в цих урочищах, і такий же він, щоб ви знали негляд, щодня мушу якоїсь ягнички не долічитись, а як почну його за те недбальство, чи може шахрайство, карати, то він каже, що я скупар і пеню на його волочу, аби за не платити. Бреше, побий мене, Боже, що бреше!» «Як ти смієш, хамлюго, казати при мені, що він бреше?» – гукнув Дон Кіхот. «Присягаю на сонце святе, що над нами світить. Так і прошию тебе наскрізь от цим списом. Заплати йому без жадної відмовки. А ні, то Богом живим божуся, на місці трупом тебе покладу. Зараз же одв'яжи його». Селянин похнюпився і мовчки одв'язав свого наймита. Тоді Дон Кіхот спитався в хлопця, за скільки йому господар завинуватив. Той одказав, що за дев'ять місяців по сім реалів місячно. Дон Кіхот обрахував, що разом хлопцеві належить шістдесят три реали, і наказав господареві, щоб він негайно калиткою брязнув, коли йому життя миле. Переляканий дядько вимовлявся, що не спромога його, та він же стільки й невинен, от хоч би й забожитись. А побожитись і не важився. Треба одлічити за три пари черевиків, що хлопцеві справив, та ще реал, що двічі кров йому з руки кидав, як був занедужав. Може, воно й так, сказав Донкіхот, а от ти допіру отшмагав його безневинно, от він уже, виходить, сквитував і за обув'я, і за кровопуск. Нехай він подер шкуру на тих черевиках, що ти справив, так ти ж за те на ньому шкуру подер. Нехай целюрник кинув йому кров, коли він хворий лежав, так ти ж пустив йому тепер юшку, як він зовсім здоровий був. От воно й виходить, що за все нічого вивертати не треба. Так горе ж моє пане рицарю, що я грошей при собі не маю, бідкався дядько. Нехай Андрес іде зо мною, і дома я заплачу йому геть чисто все до останнього шеляга. Щоб я оце та пішов до нього, закричав хлопець, ніколи в світі, нехай йому абищо. Ні, паночку, ані за які гроші. Як піду, то він же з мене всю шкуру спустить, як із святого Бартоломея. «Не спустить», – заперечив Дон Кіхот. «Раз я йому наказав, то мусить чинити мою волю. Хай тільки заприсягнеться тим рицарським законом, до якого належить, то пущу його з душею, і він тобі, напевне, всю заслуженину заплатить». «Що бо ви, пане, говорите», – мовив хлопець. «Господар мій не належить до жодного рицарського закону. Це ж Хуан Лантух, багатій із села Кінтанара». То нічого, сказав Дон Кіхот, і лантухи можуть бути рицарями, не родом чоловік славен, а робом. Воно-то так, погодився Андрес, та яким же робом оце мій господар робить, що кривавицю мою заїдає? Та бо не заїдаю, голубе Андресику, обізвався дядько, ходи лишень, будь ласкав, зо мною, присягаю на всі рицарські закони, які тільки є на світі, що сплачу тобі до останнього реала з дорогою душею. «Можна й без дорогої душі, лише її собі», – сказав Дон Кіхот. «Буде з мене, як ти йому винувати, Оддаси. Тільки гляди мені, як не встоїшся у слові, то клянусь тією самою клядьбою, що вернусь і покараю тебе». Хоч би ти і ящеркою звивався, од мене ніде не сховаєшся. Як же хочеш знати, хто все тобі розказує, щоб тим ревніше розказ тою чинити, то знай, я завзятий Дон Кіхот з Ламанчі, відомститель за всяку кривду і сваволю. А тепер бувай здоров і пам'ятай під загрозою грізної кари, що ти пообіцяв і на чому заприсягнувся». Все я сказавши, стиснув рослинан та острогами, і тільки смуга за ним лягла. Селянин провів його очима, і як він уже скрився за деревами, повернувся до найми та свого Андреса і сказав, «А ходи сюди, небоже! Зараз я вчиню волю цього відомстителя і заплачу тобі все, що винен!» «Бігме», – сказав Андрес, – «добре, дядьку, зробите, як учините волю сього рицаря, подовж йому, Боже, віку без ліку, що він такий хоробрий і справедливий, бо як не заплатите, то побачите, що вернеться і покарає вас на Рока Святого». «Ти кажеш, бігме, і я кажу, бігме», – промовив господар, – «та я ж тебе так люблю, що хочу тобі ще більше завинити, щоб потім більше заплатити». Тут він порвав хлопця за руку і знову його до дуба прив'язавши, такого дав перегону, що бідаха мало душі не пустився. А тепер, каже, Андресику мій пишний, клич того відомстителя за всяку кривду. Побачимо, як він за відомстить. Та я ще й не знаю, чи це вже твоїй кривді кінець, бо мені кортить таке спустити з тебе всю шкуру. Не дарма ти того й боявся. Але врешті він одв'язав таки хлопця і дав йому волю суддю того справедливого шукати. Нехай, мовляв, вертається і виконує заповіданий вирок. Андрес пішов із важким серцем, присягнувшись отшукати завзятого Донкіхота Кіхота з Ламанчі і розповісти йому геть чисто все. Доведеться тоді господарю всемеро заплатити. Тим часом мусив Сердега сльози ковтати, а господар справляв собі смішки». Завзятий ж гідальго Дон Кіхот, оборонивши в такий спосіб покривдженого, був вельми задоволений, що так славно і щасливо розпочав своє рицарювання. Радий та веселий їхав він до свого села і промовляв півголосом. «Ви можеш ти іменуватися найщасливішою з усіх кобіт, живущих на землі. О, над усіма вродницями вроднице, Дульсінеє тобоська!» Доля бо судила, щоб вірним твоїм слугою і виконавцем усіх твоїх бажань і веліннів став такий славний і завзятий рицар, як Дон Кіхот з Ла-Манчі, що, діставши, як відомо, лише вчора ви святу, сьогодні вже помстився за найстрашнішу кривдою образу, вчинену свавіллям та беззаконням, сьогодні вже вирвав бича з руки немилосердного ворога, що безневинно катував всього ніжнотілого отрока. Так доїхав до Ростані, де чотири дороги розходились різно, і враз навернулись йому на думку ті перехрестя, де мандровані рицарі приставали й міркували, котрим шляхом далі братися». Тож і собі спинився на якусь хвилю, погадав туди-сюди і врешті попустив повіддя Росинантові, здавшися цілком на його волю. Кінь же, як перше мав, то й рушив, що прямісінько до його стайні провадила. Уїхавши так милі зодві, побачив Дон Кіхот чималу громаду людей. Були то, як згодом з'ясувалося, толецькі купці, що правилися до Мурсії, аби там шовку накупити. Їх було шестеро, всі під парасолями, а з ними ще четверо служебників, верхами та троє погоничів, що йшли за мулами пішо. Ледве їх угледівши, уявив собі наш Гідальго, що це вже йому друга пригода лучається, і, намагаючись у всьому наслідувати вичетені в романах події, вирішив ще одного рицарського подвигу доконати. Тож осадився міцніше в стременах, наставив списа, щита до грудей притулив та й став серед шляху гордо і пишно, чекаючи, поки ті мандровані рицарі – купці, тобто, до нього наблизяться». Як же ж під'їхали так, що вже було добре видно і чути, Дон Кіхот, дивлячись козирем, гукнув на весь голос. «Ані кроку далі! Стійте всі, аж поки не визнаєте, що в цілому світі немає красуні на володарку ламанчі незрівнянну дульсінею тобоську!» Почувши таку річ і побачивши щодернацьку постать речника, купці спинились, і з мови, і з виду дорозумілись вони, що то якийсь божевільний. Та їм кортіло довідатись, чого госе він вимагає одних такого визнання. От один купець, чоловік дотепний і гострий на язик, і каже – «Пане рицарю, ми зовсім не знаємо тієї шановної дами, про яку ви говорите. Покажіть же її нам, і якщо вона справді така гарна, як ви кажете, то ми без жодного примусу по вольній волі визнаємо те, чого ви нас жадаєте. «Якби я вам її показав», – заперечив Дон Кіхот, «то невеликою було б із вашого боку заслугою засвідчити очевидну істину». Вся сила в тому, щоб ви, не бачивши, повірили, визнали, ствердили і присягли того боронити. Як же цього не вчините, ставайте зо мною до побою. Ви не отеси й пустопляси. Виходьте поодинці, як велить закон рицарський, або й усі гуртом, як у такої ледачої низоти заведено. Я жду вас і чекаю, свідомий своєї правоти. Пане рицарю, обізветься знов купець. Іменем усіх присутніх тут можновладців, благаю, ваше добродійство не обтяжувати нашої совісті визнанням таких речей, яких ми ніколи не бачили і не чули, і які до того ж могли б образити володарку Алькарії та королеву Естремадури. Як же вашець покаже нам якусь парсуну тієї дами, хоч і з пшенично завбільшки, то там уже, як то кажуть, по ниточці дійдеш до клубочка, нам буде обезпека й запорука, а вам заплата й догода. Зрештою, я вважаю, що ми вже й тепер з вами згодні. Якби навіть із того портрета ми побачили, що сеньора ваша на одне око крива, а з другого їй ропа то й тоді, аби ваші ці догодити, ми ладні визнати за нею будь-які високі прикмети». Нічого такого з неї не тече, лашельмо, закипівши гнівом, гукнув Дон Кігот. Її біле, як лебединий пухличко точить із себе амбру та мускус, і зовсім вона не кривай, не горбата, а струнка, як вертенце, в горах вадарами. Ви ж заплатите за таке страшне блюзнірство, супроти божистої вроди моєї сеньори. Це я сказавши, зважив списа і ринувся на розмовника з такою вскаженою люттю, що якби росинант не спіткнувся ненароком і не впав серед дороги, набіг би необачний купець лиха. А так кінь упав, а вершник далеченько по землі покотився, силкувався підвестись та не міг, морочливо було з тим списом, щитом, острогами, шоломом, з усім важеним обладунком. Борсався бідолаха з усіх сил, щоб устати, та все знай кричав. «Не тікайте, нікчемні страхополохи, стійте, підлі боюні, не з своєї вини я впав, а через мого коня». Тут один погонач, не дуже бачиться добромисний, почувши, як шпети тіх простягнений долі рицар, не стерпів і надумав замість відповіді полічити йому ребра. Він підбіг до нього, вхопив списа, поламав на цурки і заходився на бідоласі лати-латати, аж поки не змолотив його на околот. Хазяї кричали, що годі вже, буде з нього, та хлопець укинувся в пасію і не хотів от своєї от стати, поки вся досада не вилліться. Хапаючи один за одним цурпалки від списа, він лупцював ними лежачого так, що одних саме канцурія лишалось, А той репетував під цією зливою ударів, не стуляв губи на хвильку, все погрожував й землі та кляв душогубів. Тепер уже він мав подорожніх зарозбійників. Врешті погонич утомився і купці рушили далі. Вже до самого кінця подорожі їм до розмови не збувало. Все про нашого побитого героя говорили. А він, зоставшися на самоті, знов почав силкуватися, чи не встане. Та як уже цілий здоровий не здужав підвестися, то тепер і поготів, коли весь побитий і потовчений був. І все-таки почував себе щасливим. Адже це, гадав, звичайна знегода мандрованого рицаря. Та й винен був у всьому кінь. Проте встати так і не здолів бо все тіло йому болем боліло. Розділ п'ятий, де оповідається далі про злигодні нашого рицаря. Бачивши, що й справді ворухнутися не може, надумав удатись він до звиклого способу – пригадати якусь подію, вичатану з романів. І в навісній голові його заманячили постаді Балдуїна, якого пораневі залишив у горах Карло Малий, та Маркіза Мантуанського. Історія знана дітям, відома юнакам і люба старим людям, що дають їй віру. Хоч у ній стільки правди, як у магометових чудесах. Отож, нашому рицареві здалося, що дуже та пригода до тої подібна, якої він сам це щойно зазнав, виявляючи ознаки великого жалю, почав він по землі качатися і, ледве голос одводячи, тими словами промовляти, що їх казав, нібито поранений рицар Гаю. «О, прилинь моя синьоро, розділи мою печаль, чи про неї ти не знаєш, чи тобі мене не жаль?» І так прослебізував увесь той романс аж до тих рядків, де говорилось «О, Маркізе Мантуанський, я твій небіж і васал! Наче навмисне під ту саме хвилю проїздив тудою селянин один, гідальга нашого односілець та ще й сусіда. Мливо млина одвіз і це вже додому вертався. Як побачив, що на дорозі хтось лежить, то підійшов і спитав, хто він такий і що йому болить, що так жалібно стогне. Дон Кіхотові, ясна річ, уявилося, що то над'їхав його дядько, Маркіс Мантуанський. Тим замість оповіді виголошував він далі свого романса. І все провадив про свою лиху годину та про любищі цисарського сина з мачухою. достотно так, як у тому романці співалося. Селянин із дива не виходив. Тої бридні слухаючи, тоді зняв із нього пошматоване забороло й витер йому з обличчя пилюгу, а витерши, одразу впізнав і сказав: Пане кикоть, так би звали нашого героя, поки не сплив із розуму і не пошився із статечного гідальга в мандроване рицарство. Хто ж це так вашу милість понівечив? Та на всі його розпити Дон Кіхот водно торочив свого романса. Тоді добрий той чоловік бережно стягнув із нього на грудника і на раменника, щоб побачити, чи немає де ран. Аж ні, не було ніде, кров не йшла. Потім підвів його і з тяжкою бідою висадив на свого осла, смирного і рахманного ступака. Попідбирав усю справу рицарську, навіть сурпалля від списа, і прив'язав все до сідла Росинантові. Взяв коня за повід, а осла за оброть, та й рушив поволеньки до села, міркуючи, проти чого сепан городив таку нісенітницю. Задумався й Дон Кіхот, на ослі сидячи. Збитий та знівечений, він ледве тримався в сідлі. І з часу до часу зітхав тяженько, що певно і в небі чути було. Селянин і знову мусив спитати, що йому дошкуляє. Та Дон Кіхотові, мабуть, сам диявол насував на пам'ять різні байки, що до його стану приходились. І він, забувшися якось про Балдуїна, мав себе вже за Мавра Абіндараєса, що його зайняв у полон антикерський кастелян Родріго де Нарваес, і привіз як обранця у свої володіння. Коли той чоловік і знов почав розпитувати, що з ним сталося та що йому болить, Рицар відповідав до слова тими фразами, з якими звертався невольник ампенсерах до Родріга де Нарваеса. Ту історію він вичитав колись у книзі Хорхе де Монтмайора Діана. І так він гладко тулив усе те до себе, що селянин тільки чортихався, його теревені слухаючи. Він догадався вже, що пан збожеволів і щоб швидше здихатися того дурного на наліг душ на ноги. Дон Кіхот же сказав на препослідок. «Знайте ж, ваша милость, пане Родріге де що прекрасна Харіфа, про яку я щойно говорив в вашій ці, то і є вродлива Дульсінея Тобоська, що то заради неї я вершив, вершу і вершитиму подвиги, яких іще не бачив, не бачить і зроду не побачить світ». На те отказав йому селянин. «Та придивіться ж, пане, до мене грішного, не єсть я, Дон Родріго де Нарваєс, ані жодний маркіз Мантуанський, тільки ваш сусіда, Педро Алонсо. Та й ви, добродію, зовсім не Балдуїн і не Абіндараєс, а шановний Гідальго, пан Кикоть». «Мені видніше, хто я такий», – одрік Дон Кіхот. А як захочу, то буду не тільки тими, що це згадував, а й дванадцятьма перами Франції та дев'ятьма мужами слави, бо мої подвиги перевершують усе те, чого вони доказали кожен з осібна і всі гуртом». Проводячи всякі такі розмови, дочапали вони зрештою до села, та як у присмірку, та дядько вирішив зождати, поки добре споночіє, щоб ніхто не побачив побитого рицаря верхи на такій непоказній животині. Як надійшла слушна пора, тоді вже в'їхав до села і став перед домом Дон Кіхота, де тим часом панував великий переполох. Чути було, як клюшниця промовляла гучним голосом до гостей – Паруха й Цирюльника, що були найбільшими приятелями Дон Кіхота. «Що ви скажете, добродію Перо Перес?» – так звали священника. «Яка лиха година могла спіткати мого пана? Ось уже третій день, як його немає. Не стало і коня, і щита, і списа, і всієї збруї. Бідна ж моя головонько. Добре знаю. Все так само певно, як те, що люди родяться або помирати. Начитався він отих тих проклятущих книжок. От вони й засліпили йому розум». Тепер я собі пригадую, що не раз чула, як він бувало міркував у голос, що хоче стати мандрованим рицарем і блукатися світами, приготу всяких шукати. А бодай би ті книги сатана й варава побрали, як мали вони замутити найсвітлішою всій ламанчі розум. «І не Бога те саме правила. Кажу ж вам, майстере Ніколас», – сокорила вона до цирюльника, «що дядько мій було два дні й дві ночі поспіль над тими негодницькими романами сидять, а тоді було кинуть книжку, схоплять меча та й давай по стінах затинати». А як ухоркаються вже до краю, то було кажуть, я, кажуть, чотирьох велетнів побив, таких, що з башту заввишки, піти з них цюрко мілється, а вони, кажуть, буцімто крові з ран, що вони в бою здобулися. А тоді було вип'ють цілий жбан води холодною, очуняють, миряться, і то, кажуть, цілющий напій, що приніс їм премудрий Алькир, великий чародій і приятель їхній. Та я й сама винна, якби була вам раніше сказала, що дядьку мій отако схибнулися, то, може б воно до того не дійшлося, бо ви попалили б оті їхні єретичні книжки. Багато їх є таких, що тільки вогнище викинути. Така і моя думка, озвався парох. Даю вам слово, що завтра ми влаштуємо над ними автодафи і дотла попалимо, щоб не збивали більше сплигу читальників, щоб не підкушували їх на такі вчинки, яких допустився, мабуть, мій добрий приятель». Всю ту розмову чули Дон Кіхот і селянин, що збагнув тепер цілком, яка пать на його сусіда пала, і загукав зичним голосом. «Отчиняйте, панове, двері сеньорові Балдуїну та тяжко пораненому Маркізові Мантуанському, а також Маврові Абіндараесу, що його веде в неволю антикерський Кастелян, одважний Родріго де Денарвайс». На той галас із дому вибігли всі. Скоро парох із целюрником упізнали свого приятеля, а клюшниця й не бога, пана свого й дядя. Кинулись обіймати його, хоч він знесилений, не міг із осла злізти. «Стривайте», – казав він їм, – «мене тяжко поранено з вини мого коня. Несіть мене до ліжка і покличте, коли можна, ворожку-урганду, щоб доглянула мене і рани мої погоїла». Ой лишенько, сплеснула руками клюшниця, чуло моє серце, на чому мій пан звихнувся. Злізайте з богом добродію, запевняю вас, що й без тої дурганди вас на ноги поставимо, от до чого довели вашу милість ті розпрокляті рицарські романи, будь вони тричі неладні. Дон Кіхота вклали в ліжко і стали оглядати, де його поранено, але ран так і не знайшли. Тоді Дон Кіхот сказав їм, що то він потовкся, як гріпнув додолу разом із своїм росинантом у бою з десятьма велетнями, такими зухвалими і почварними, яких іще не бачили під зорею сонцем. «Еге», – сказав Парох, – «уже, значить, і до велетнів ряд дійшов. Скарай мене, Боже, як завтра до вечора не спалю всього того непотребу». Тут до Дон Кіхота пристали всі з розпитками – та він не отказував нікому, попрохав тільки, щоб дали йому попоїсти й поспати, бо йому тепер того найбільше треба. Так же й зробили. А тоді священник почав випитувати селянина, де і як він знайшов Дон Кіхота. Як же селянин розповів йому все докладно, не минувши й тих дурниць, що плескав по дорозі наш рицар, то священник остаточно в своєму замирі утвердився. Тож на завтра, припхопивши й приятеля свого целюрника Ніколаса, знову прийшов до Дон Кіхота.